A Radio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 a de les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrà. Dilluns, són les 10 i 8 minuts d'aquest 16 de setembre i quines ganes teníem de tornar-vos a saludar des d'aquesta franja horària. Després d'un parell de mesos d'aturada per l'estiu, torna l'hora del peix fregit. Per aquells que ens escolteu per primera vegada, doncs explicar-vos que aquest programa és un magazín que s'ofereix cada dilluns i també cada divendres i la primera part... D'aquest espai està dedicada a repassar en format breu les notícies més destacades de Palafrugell i també de la comarca del Baix Empordà. Abans de tancar la primera part, a més a més, us oferim una entrevista al voltant d'un tema relacionat amb el municipi. Avui, per exemple, parlarem amb la Teresa Avellí i la Xell Feixedes de l'Escola d'Adults de Palafrugell. I D'altra banda, la segona part de l’hora del pit frigitons és el moment de parlar de sèrie, salut, psicologia, educació, medi ambient o d'altres temes que anirem i que anireu descobrint al llarg d'aquests mesos. Així doncs, fet aquest recordatori només queda animar-vos a que en seguiu cada dilluns i cada divendres o quan vulgueu per radipalafrugell.cat. Comencem! Espera en nadie No, que no fotucina res. Bon dia, Rafel. És que estava tret el sol a al YouTube, algú que aquesta setmana l'ha tret i no ha començat des del principi, però només volia el vuelve well a casa. Well be. Benvingut de nou, tot i que tu no ho has deixat, però sí el programa. Sí, sí, sí, i tant, el programa va estar descansant uns mesos, nosaltres no, hem seguit aquí al peu del canó, i doncs tornem, tornem amb energies renovades i amb alguna novetat suposo que anirem explicant al llarg d'aquests mesos. En dos mesos el peix ja deu ser una mica més gran. I tant, i tant. A punt de pescar. I tant, ja està a punt de ser menjat. <ríe> doncs, eh, en què començarem? Què, què tenim, aquesta primera part? Molt bon dia, Romén. Efectivament, doncs, comencem avui amb més informacions i ara ja cada dilluns i cada divendres estarem al, al vostre costat. Avui comencem amb una campanya de sensibilització per a la igualtat d'oportunitats a Palafrugell. Un tema recurrent, però que sembla que també tornarem a tenir amb aquesta temporada tarda a hivern. Doncs sí, primer posem en context i recordem que l'Ajuntament de Palafrugell doncs, compta amb el pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2017-2020. Aquest pla està elaborat per una comissió d'igualtat formada per diferents serveis municipals i entitats del municipi. Consta de sis eixos amb objectius i accions a desenvolupar. Entre aquests eixos hi ha el número 2, que consisteix en reorganització del treball i nous usos del temps que promou accions que promoguin la igualtat en el món del treball. En aquest sentit, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies per a implantar mesures d'igualtat en el treball adreçada al teixit empresarial durant aquest 2019. D'aquesta manera, el consistori executa aquesta subvenció a través de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, que té competències sobre el territori, les empreses i les persones en matèria de desenvolupament local. Els objectius que persegueix aquesta campanya són quatre. D'una banda, conscienciar a la població en general de l'existència de la desigualtat entre dones i homes, àmbit educatiu, empresarial i familiar. També, donar a conèixer dades actuals de la situació desfavorable de les dones en aquest el tercer és promocionar els valors favorables a la igualtat de gènere, corresponsabilitat, apoderament i promoció de les dones i fomentar una actitud respectuosa i igualatària per raó de gènere i, per últim, visualitzar el desenvolupament de bones pràctiques en el teixit empresarial en matèria d'igualtat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament, animen a les empreses a participar al concurs que reconeix les bones pràctiques en mesures o accions impulsades per les empreses per assolir la igualtat d'oportunitats en el treball. A les bases es poden veure els àmbits i la tipologia d'accions que es poden haver desenvolupat a les empreses. Aquestes hi poden participar presentant-se des d'avui mateix fins al dia 31 d'octubre i l'empresa guanyadora obtindrà el reconeixement i difusió d'aquestes bones pràctiques en els canals de difusió habituals de l'Ajuntament de Palafrugell. Us donarem més detalls d'aquest concurs en els propers dies a la nostra sintonia i també a la nostra pàgina web i també per a aquelles empreses que que estigueu interessades, doncs, eh, si no hi és ja, doncs, a les properes hores hi haurà aquesta convocatòria, aquest concurs, a la pàgina de l'IPEP. Seguim amb eh, l'hora del Peix Frigit, i ara mateix marxem cap a la vila de Palamós, on eh, l'alcalde d'aquesta localitat, en Lluís Puig, que diverses vegades també ha estat amb els nostres micròfons, ha estat amenaçat de, de mort... Uh -huh. Així ho ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra, la presència del municipi de Pintades, en què se l'amenaça de mort. Les Pintades contra Puig, hem de dir que no, no són noves, però sí pel que fa referència a aquestes amenaces de mort, i es van fer la nit de dijous a divendres, coincidint amb el quart robatori de l'estelada del giratori de l'onada. Aquesta vegada, però, no es va serrar el pal, i és que si us heu fixat, la darrera vegada que van aixecar aquest màstil, la part de baix està feta amb formigó, per tal que no la puguin serrar, però veiem que sí que han pogut arrencar aquesta estelada. L'alcalde, per la seva part, destaca la necessitat de mantenir la discrepància política dins del marc de la convivència. Puig ja va patir una agressió quan ara fa uns mesos van deixar davant del seu domicili un gran nombre de llaços grocs que havien retirat. Aquesta nova acció vandàlica contra el món independentista no ha deixat indiferent la resta de grups municipals. De, per la seva banda, la CUP, que també ha vist amenaçada la seva regidora Roser Huete, també ha volgut denunciar públicament les pintades amb amenaces de mort i d'agressió sexual fetes per feixistes, així com la retirada de l'estelada de l'entrada del municipi, afegint que aquestes accions no aconseguiran doblegar la determinació del poble català que anhelà la llibertat. Per la seva part, el Partit Socialista de Catalunya i Junts per Catalunya també han condemnat i reproven aquesta nova acció vandàlica. Recordem també que el Facebook del nostre alcalde de Palafrugell, Josep Ferrer, també hi ha un comentari bastant llarg sobre aquest tema en el qual eh, troba a faltar moltíssim. Ell diu les reaccions dels partits que sempre es queixen quan els atacs són o les amenaces són contra partits unionistes i, en canvi, aquesta vegada, doncs tothom callat i sense dir absolutament res. Ho acabem de llegir precisament en el dia de. Seguim amb la setzena edició de la neteja del litoral i el fons marí que recull prop de 50 quilos de residus i que ha tingut lloc aquesta setmana. Mm -hmm. mm? Efectivament, va tenir lloc dissabte amb aquesta neteja del litoral a Llefranc i al Port Palagrí de Calella de Palafrugell. Aquesta setzena edició, doncs, eh, si no us recordeu, us ho expliquem, doncs, eh, es va, va portar una gran novetat, i és que, més de la immersió, per retirar residus del fons marí, el Port Palagrí també es va poder fer la neteja a peu i a caiac. En Sergi Travessa de l'àrea de Medi Ambient ens ha fet arribar les dades de participació d'enguany i són doncs bones, i és que un total de 90 persones van participar de la neteja a peu a la platja del Port Pellegrí i al seu entorn, i també en aquest punt 25 persones eh, van fer una neteja del fons marí de la cala del Golfet. En total en aquest indret es van recollir 36 quilos de residus dels quals, atenció, només eh, un quilo va ser ja de borilles, borilles de les cigarretes, que es deixen, que aquestes campanyes que es fan, de no deixar-les a les platges, de no deixar-les als boscos, doncs veiem que encara no acaben de funcionar i és que s'han recollit doncs, aquest quilo de borilles. D'altra banda, a Llafranc hi van participar vuit submarinistes i també una vintena de persones amb caiac, i en aquest punt els residus recollits, pel nombre de persones que va ser inferior, doncs també va ser sensiblement inferior. En aquest punt es van recollir 11 quilos que sumats als 36, donc fan que en aquesta setena edició, la neteja del delDI cultural acabés amb 47 quilos de residus que se sumen als 800 que ja es van recollir en els 15 anys anteriors. Doncs no, que està res si fumeu. Que recordem que l'any que serà... Suposo ah, sí? que continuo davant no? Sí, sí, sí. Prohibit fumar a les cales de Palafrugin. Una uh, notícia que va sortir a mitjans del, del mes d'agost uh -huh. i que... A principi, s'ha de endavant. Sí, sí. Doncs a veure com, com continua això, i si no, agafeu com molta gent fa i encendreu aquests petits, que us el podeu emportar mm -hmm. a la platja. Anem cap a la Bisbal on uh, suposo que l'Ajuntament d'aquesta localitat vol pro proposar la municipalitat de l'aigua. Sí, però la posposarà. Oh, com, en, pot ser bon en aquest cas, la posposarà. Posposarà. Per... Posposarà, sí, perquè els serveis... De, de, de la capital, doncs en principi, de moment no es municipal, municipi, municipalitzaran. també ja, comences igual que jo el dilluns. Malgrat que la voluntat política, ja anaves bé, eh, però, de la majoria del ple i de l'actual equip de govern és que sí que siguin municipals. El problema, explica l'alcalde de la ciutat a l'Agència Catalana de Notícies, l'Enric Marquès, és que el subministrament va lligat al servei de clavegram, que ara per ara és clarament deficitari, ja que necessita un manteniment molt costós. A més, a a més, Marquès apunta que la municipalització de l'aigua ha de venir determinada perquè econòmicament els hi surti a compte. Costos, a banda, el Batlle també reconeix que el fet de recuperar la gestió pública d'aquest servei podria agreujar les relacions que actualment el consistori amb Sorea, l'empresa encarregada de prestar-lo i que té un litigi amb l'Ajuntament després que es declarés nul el contracte que tenia l'empresa. Fins que no es resolgui i la Bisbal no decideixi quina opció li interessa més, Sorea segueix prestant aquest servei. Marquès ha explicat també a l'Agència Catalana de Notícies que ara per ara el que toca és resoldre el conflicte amb l'empresa i lamenta que ha hagi estat un tema personal que s'ha dut a nivell municipal L'alcalde també ha assenyalat altres problemes com la construcció de la biblioteca que es, duen, eh, que es deuen a la mala relació personal dels implicats Un cop resolta la situació Marquès explica que serà el moment de veure quin és el model de gestió de l'aigua que més interessa a la Bisbal En la darrera legislatura recordem amb Lluís és Lluï 6 al capdavant del Consistori es van celebrar diverses mocions per reclamar la gestió pública de l'aigua. En totes elles, el resultat va ser clarament favorable a municipalitzar-la. Dels 17 regidors, només un hi va votar en contra, el que aleshores representava Convergència i Unió, que era Xavier Dilmer. La resta, Esquerra, CUP, Iniciativa Catalunya Verge, PSC i Compromís per la Bisbal es van mostrar favorables. Es dona la circumstància que el resultat actual seria semblant, ja que la correlació de forces a l'actual ple és pràcticament la mateixa que en els darrers 4 anys. A més, es van fer diversos estudis que avalaven una gestió pública de l'aigua, això sí, desvinculada del clavegram, una possibilitat que des d'alguns grups polítics asseguren que seguia possible tirar endavant. Salmo Mentira, per això de l'aigua és un assumpte que crema, eh? Sí. sí. No, recordem a Barcelona, que també tenen els seus shows amb la municipalització és igual, dic-ho tu municipalització molt bé, doncs seguim, estem a la sintonia de l'hora del peix fregit, recordeu, de 10 a 11 dilluns i divendres i també en repetició el dilluns a partir de les 9 del vespre amb aquesta mateixa sintonia Cari Creu dels dos equips de futbol per la Frugilenc, parlem ara mateix d'esports de, i és que un resultat va ser positiu i l'altre va ser bastant negatiu. Sí, començarem per aquest per la Creu que ens porta a parlar de l'associació esportiva La Saoleda l'equip taronja va caure derrotat estrepitosament contra el Farnes B per 0-5 a al camp del Gregal. Després que s'arribés al descans amb empate a 0, el filial Colomenc va marcar 4 gols en només 8 minuts, el que els que van des del 65 al 73. El darrer i definitiu gol del Farnes B va arribar a les acaballes del partit amb tot ja decidit. Amb aquesta derrota, doncs, la Sauleda passa a ocupar la darrera posició de la classificació amb 0 punts després de dos partits i, atenció, amb el que és més greu, 9 gols mm -hmm. encaixats. I això que va fer una accionada pretemporada però que no es veu de moment compensat amb aquest començament de, de temporada Sí, eh, val a dir també que el primer gol del Farners va ser en pròpia porteria per part de la Saoleda eh, bueno, esperem, esperem si, evident, si a l'informatiu podem tenir mm -hmm. més detalls de, veure, de, eh? dels protagonistes mm -hmm. de la de l'entitat, i d'altra banda doncs, que sí que va poder llepar se les ferides de la primera derrota de la temporada va ser el Palafrugell el Futbol Club Palafrugell, i és que Raül Coloma va poder vèncer el seu primer exentrenador, que va ser que era Jaume Paretes, i que recordem és l'actual entrenador de l'Ustal Ric Eh, Raül Coloma el, i el Palafrugell doncs, van poder vèncer per 3 a 1 Xavi Mora va ser qui va obrir la llauna al minut 8 i qui al minut 11 va ampliar les distàncies i l'Alba Cabrera, la narradora dels partits del futbol a eh, Ràdio Palafrugell doncs, va poder conversar amb ell al final del maig i aquestes van ser les declaracions que ens va deixar l'Alba eh, i en Xavi Mora vale, Xavi, què tal? Bé Eh, después de este partido, marcando dos gols, eh, ¿cómo te sientes en esta segunda jornada? Dos gols, -nos de, de la pérdida del primer partido, ¿cómo te sientes? Bien, pero no solo por los goles sino por la victoria, que ya no la he y nada, ahora seguir así. ¿Y qué crees que habéis hecho mejor en este partido que en el partido anterior? Bueno, hemos salido la primera parte muy bien.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 Mo bueno, també ells s'han despertat un poc sí, en la segona part, sí. no? Sí, sí, també. Bueno, pues gràcies per atendre la ràdio per a la Fruge i moltes sort per el proper partit. Xavi Mora, que parla al camp eh, dels gols i els micròfons li costa una miqueta més. Sí, molts sí. futbolistes ens han trobat molt al llarg de, de, dels anys que, que el, bueno, que de futbol parlen de Sina, a ells els gols, els cols, és el que hagi de parlar, però sí. canvi fora, doncs sí, no, i poca cosa no. Si va agafant rodatges, si va marcando gols i és el protagonista del partit, doncs l'Alba ens portarà eh, el dilluns, a la, el després del partit, doncs ens portarà l'home del partit en cas que n'hi hagi. La setmana passada, com que es va perdre, tampoc suposo que no hi havia que tantes ganes de conversar. Nosaltres... Com del partit, passa de l'altre equip. Sí, sí, no vist, sí no? clar, però ens, tampoc ens interessa gaire, no, en aquest cas. Uh, parlarem també amb en, en Raül, a uh, l'informatiu, en, en Rafael, doncs, hi parlarà aquest migdia, i el poder escoltar a l'informatiu. D'altra banda, us acabem d'explicar, no?, qui van ser els marcadors, els golejadors del resultat. El tercer gol del Palafrugell va arribar al minut 22, obra d'un altre dels fitxatges d'aquesta temporada, Emilio Roman, i l'hostalric, doncs, només va, podem maquillar el marcador amb el gol de Molinari al minut 69. Així doncs, els de Raül Coloma, que aconsegueixen els tres primers punts de la temporada i se situen, doncs, de moment en aquesta zona mitja uh -huh. a l'inici de temporada, tot just fent pre-temporada també per ells. Exacte, cal recordar que l'espai dels esports del punt de Ràdio Bala Fugil, el programa esportiu, retornarà aquest divendres, a partir de... Bueno, després de l'informatiu, depèn del que deurin l'informatiu, però més o menys a quarts de dues del, del migdia i també el proper dilluns retornarem a la normalitat. Per cert, eh, ja sé que diràs a l'informatiu, però deixem-me felicitar des d'aquí la Maria Gràcia el Maria García, uh, 8a classificada de, de, del campionat d'Europa de mitja marató que ha tingut lloc aquest de setmana, i medalla d'or per equips, després l'escoltarem a l'informatiu també, però també és una notícia esportiva que cal tenir molt en compte a casa nostra Seguim perquè estem els... Uh, aquí anava dir els esports al punt, no? <ciliyor museums> Se m'ha ganes, en Rafael ganes i divendres ja toquem Ai, no, no, senyora, <sum> hi ha feina Plaques solars per l'Espai Ter de Torroella, una molt bona notícia que m'agradaria que s'estengués a molts altres llocs de casa nostra. Doncs sí, el consistori de Torroella i Montgrí ha fet instal·lar 30 plaques solars amb una potència màxima de 9,9 kWh sobre la, cobertura, la coberta de l'auditori de l'Espai Ter. L energia que generarà l'instal·lació ha costat uns 15.000 euros aportats per la Diputació i abastirà bona part del consum diari de les oficines, mentre que l'excedent d'energia es derivarà cap al nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics que també s'ha habilitat a l'aparcament exterior. Durant les hores en què hi hagi consum a l'equipament, l'energia es dedicarà a aquest i, quan no, anirà cap a aquest punt de recàrrega. Aquest nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics, situa situat davant de l'espai Ter, s'assuma als territoris i punts de recàrrega per a cotxes i bicicletes elèctrics que ja existeixen al municipi. Aquests punts estan situats, recordem, al carrer Enric Morera de Torrella de Montgrí, al carrer Guillem de Montgrí de l'Estatit i al davant de l'oficina de turisme de l'Estatit on hi ha el punt de recàrrega també de bicicletes elèctriques que a més a més és gratuït. L'objectiu principal de l'actuació és reduir la petjada ecològica de l'equipament a través de la reducció del consum energètic amb origen de fons no renovables. S'estima que al cap de l'any la producció fotovoltaica sigui 11.923 quilowatts hora. Alhora també es pretén reduir la despesa econòmica de l'Ajuntament en termes de factures d'electricitat de la xarxa convencional. Un win-win de totes totes que es diu. Doncs esperem que així sigui, que ho facin molts més eh, ajuntaments o entitats que puguin fer-ho, eh, de donar aquest suport amb les plaques solars i deixar de consumir tanta energia elèctrica i fabricar-la nosaltres mateixos. Si sí, el govern ens deixa, que recordem que durant molt de temps això ha estat mm -hmm. eh, molt castigat i penalitzat, sembla mentida. Eh, anem cap a l'escola d'adults de Palafrugell, perquè ja sabeu que quan arriba el setembre, a part de les col·leccions de cromos que ens ofereixen i els cursos per la tele, a cada moment també hi ha l'oferta formativa, en aquest cas, de l'escola d'adults de Palafrugell. Doncs efectivament, com us hem dit a l'inici d'aquest programa d'avui, doncs, tancarem aquesta primera part de parlant del centre de formació per a adults. Ens acompanyen ja en aquests estudis la directora de l'escola, la Teresa Abellí. Bon dia, Teresa. Hola, bon dia. I també tenim la Xell Feixedes, cap d'estudis. Hola. Bon, bon dia. dia. Gràcies a totes dues per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell i explicar-nos doncs, aquesta oferta formativa que ens dedica...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 cobert o encara hi ha alguna... Bé, bueno, en aquests ensenyaments, com que també... De fet, som l'únic centre reglat a Palafrujell que ofereix aquests ensenyaments. Uh, de moment, a les persones que venen i que ja no tenen places els apuntem en llista d'espera, uh -huh. perquè la, en aquests grups també la matrícula és molt viva, uh, hi ha a vegades gent que per circumstàncies, després um, al cap d'un mes, de dos, doncs um, s'anar d'anar o, o troba feina, o el que sigui, i per tant, segurament ben bé fins al novembre o així, nosaltres apuntem, uh, nom i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 o per poder continuar estudiant. Mm -hmm. En aquest cas, no, eh, m'ha sorgit una pregunta, no de, el sentit que poder des de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 I també impartim dues matèries específiques que són Geografia i Psicologia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 doncs eh, amb aquest, eh, hem canviat una miqueta de, de, de perfil, no?, de, de persones que poden estar mm. interessades amb aquestes proves d'accés a primers cicles formatius de grau superior i després també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 Uh, que, que ja hem fet el repàs de tots els no, cursos no, falta una cosa fas, molt doncs, important abans de, de, de les noves tecnologies sí, ah, doncs som-hi sí, és... nosaltres oferim un curs que es diu Competic que quan la gent mm -hmm. sent Competic diu què estàs dient competències TIC competències a, a, tecnològiques de la informació i la comunicació és a dir, el que abans s'anomenava la informàtica sí. a aprendre a utilitzar l'ordinador i també a conèixer les xarxes socials i la manera de com navegar per internet i tenir una formació no només tècnica de l'utilització sinó també una mica de la comprensió del mitjanci. Si. Aleshores, aquest és un curs molt interessant perquè no s'ofereix a molts llocs als mm. Competic. N'hi han tres, Competic 1, Competic 2, Competic 3. Nosaltres oferim l'1. Quan acabes tens una titulació oficial que és equiparable a l'Hàctic. Actualment l'Hàctic també és, un... és similar però el pots fer online. Competic és presencial. D'acord? Mm. Vale?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 Um, és un seguiment que és el que deiem abans molt familiar, mm -hmm. molt proper d'ajudar molt a fer aquest curs i el títol que tens al final és, és important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 increixendo, perquè cada vegada es demana més i van posar més límits de que per poder impartir també aquestes assignatures s'han de naupsar aquestes titulacions. Doncs, eh, ara sí, hem fet el repàs de tota les sí. formacions que que oferiu des de l'escola d'adults. Doncs, eh...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 a la Teresa i a la Txell i com podeu veure, doncs, estem fora de temps, eh? Ens està agafant ja aquí el, el brau o el que sigui perquè amb els pixats al ventre ens agafaran. Es que tens eh? un rollo que no te l'acabes. 11 minuts per les... Es que que tornen ganes. 11 minuts per les 11. Eh, és moment, doncs, per a la previsió meteorològica. Eh, S'estrena amb nosaltres en Josep Pasqual, de la, que és el meteoròleg de, de l'Estartit, que té l'estació meteorològica de l'Estartit, que va, ell mateix va inaugurar el 1915 69, una de les pioneres a Catalunya i, per tant, doncs, mm -hmm. tindrem el ple aquesta temporada, de conversar amb ell. Ara, tenim eh, la previsió meteorològica i l'informatiu, doncs, també parlarem d'aquest fenomen meteorològic que ha assolat, eh, doncs, eh, bona part de la península, eh, sobretot aquí al Mediterrani, el, aquesta gota freda per València, també per Múrcia, Castellalamanxa, doncs, eh, comentarem aquest fenomen amb en Joret Pasqual, els informatius, però ara ve la, la previsió meteorològica, tot i que crec que volies dir alguna cosa, Rafel. No, no, que va bé tenir-lo estartit, així és quan entra el tramuntant es podria avisar abans que arribi, perquè el tenim aquí mateix. Doncs, aviam, què, què ens diu? A si arriba a tramuntar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 amb Josep, a eh, l'informatiu, eh, podeu escoltar. Nosaltres ens acomiadem ja d'aquesta primera part, gairebé ha durat una hora, però en definitiva. Eh, per tant, per tant ja us avancem que només tindrem temps per una secció per aquesta tots, segona Tots part. com l'àrbitre, no? Que, que diu, allargo un quart d'hora més la primera part. Ara el bar s'allarga <ríe> més, no? Doncs, en definitiva. Abans s'allargava el bar, s'allargava la mitja part. Sí. Anaves al bar, però ara ha canviat la cosa. Cal que si vols saber més coses de, de la gotà fria li demanes a Monjol Iglesias, que la cantava sí. molt bé. No, no ho havia entès, no ho havia entès. Ara, ara, ara dic, com és que posem full i glèches, vale. d'acord? D'acord, nosaltres, Consells Publicitaris, tornem amb una secció, l'habitual dels dilluns, amb en Narcís Mir i la sèrie amb, amb què ens sorprèn. Que no me llevan moral, a mi no me llevan nadie.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 de la pausa publicitària dels quatre anuncis que us hem passat en aquesta mitja part de l'Hora del Peix Fregit i tornem, doncs, com era habitual els dilluns, aquells que ja en seguiu la temporada passada, doncs amb una secció que ens acompanyarà si en Narcís vol, doncs don, don, durant tota la temporada. Esperem bon dia, Narcís. Sí. Bon dia, bon dilluns a tothom. I ben tornada a les vacances. Bueno, ja fa uns que correm per aquí, però bé. Sí, ja, ja queda lluny, queda de les vacances. Que són, no? Que és vacances. Sí. Sembla mentida, li vaig Narcís, a Narcís, hem de quedar que ja tornem a tenir l'hora del peix de Ja, ja? Dic, ja? ha ja, passat? Ja ha passat l'estiu, o sí. Sigui, un, un obri tancadulls i ja ja està, ja, ja tornem a ser setembre i tornem a tenir doncs, aquesta secció de sèries, on amb en Narcís doncs, repassarem potser aquelles sèries que no són tan conegudes, eh? perquè doncs, eh, les que ja tenen el seu públic, les que doncs, eh, se'n parlen els mitjans de comunicació, doncs, potser no val la pena tant repassar-les, i per aquest motiu doncs, solem fer aquesta tria una miqueta més selecta, una miqueta més diferent, podríem dir. Sí, eh, quan vam dir de començar nova temporada... Tenia sobre la taula bé, com comencem, no? Podem explicar quines sèries han funcionat més bé durant l'estiu, n'hi han hagut moltes, sobretot des que vam acabar la, la, la temporada aquí a la ràdio, mm. o, o parlar de les, de les noves propostes que arribaran a la tardor, que són molt són molt suggeriroses, i a més a més, eh, com que hi ha eh, sèries que han acabat, que han deixat un buit, important, no?, com Joc de Trons, allò, hi ha la intenció de veure qui és l'areva d'aquestes noves sèries, doncs, majoritàries, mm. però jo tenia ganes de, de parlar d'una sèrie que podria passar-te un xic desapercebuda i que, això, no?, que, que donem-li una oportunitat i que, durant l'estiu, és allò que, que, diguem, no se n'ha parlat prou, no?, i m'agradaria que obrir el debat i que, que, que se'n parlés. I, a més a més, coincidint amb que tenim el mes d'octubre a sobre, i curiosament, doncs, el mes d'octubre del 2019, farà mm -hmm. just 60 anys, que es va estrenar una sèrie que ha estat icònica a la televisió, i que ha marcat eh, no només una manera de fer i, i un estil molt, molt propi a la petita pantalla, sinó que ha sigut referència també al món del cinema i al món audiovisual, i sobretot al món de la ciència-ficció. No? Mm -hmm. I em refereixo a la dimensió desconeguda Uh, sèrie de, de culte uh, a, arreu i que, uh, i que ara el 2019 uh, això uh, abans de que comencés l'estiu es va estrenar una, una nova versió el canal CBS uh, mm -hmm. doncs, uh, va intentar fer una, una producció molt acurada per, per recuperar la sèrie recordem que la sèrie és del, del 59 però que després va tenir més etapes a, als anys 80 i el 2002, poder als anys 80 sí que va ser uh, curta però intensa perquè va tenir uh, directors de, no, de renom a darrere i té episodis doncs, uh, molt, molt aconseguits possiblement el 2002 a, a l'entrada del nou segle li va, li va costar adaptar-se i poder és, és, és l'etapa menys reaixida mm -hmm. però tothom recorda la sèrie dels, dels 50 la seva capçalera segueix sent una referència Uh, per, per, per la ciència-ficció i jo he aprofitat també l'estiu i les vacances per recuperar els primers episodis i són uh, realment sensacionals les tornes a mirar i, i t'enganxen i les seves històries són, són vigents i, i és una sèrie uh, fantàstica i el 2009, doncs uh, com deia, CBS l'ha intentat recuperar mm -hmm. i jo em volia parlar perquè no he no acabat de reixir, no? Els deu episodis que té la primera temporada són, són molt irregulars. Uh, són deu episodis d'una de, de hora de durada cadascun. Sí que la dimensió desconeguda havia tingut alguna temporada amb una hora de durada d'episodis, però funcionava molt bé que aquells 25 minuts que t'expliquen la història molt condensada i molt ràpida i te fan, te fan pensar, i sobretot que tenen un final uh, sempre amb un gir espectacular que, que et deixa jo. Allò pensant durant hores i hores possiblement tindria que si la sèrie segurament, si cada episodi durés 25 minuts, segur que hagués funcionat més bé, uh -huh. però bé, ha estat, ha estat prou irregular i no l'expectació que havia creat no, no ha estat tal, veurem com acaba funcionar i com que acaba d'anunciar CBS doncs, una segona temporada, doncs li donarem l'oportunitat i hem deixava una cosa fonamental que és que al darrere la producció eh, hi ha Jordan Peele, no? i Jordan Peele és un dels noms eh, actuals del, del cinema fantàstic, del cinema de terror. Mm -hmm. Té dues pel·lícules eh, fantàstiques que han revolucionat eh, aquest tipus de cinema, eh, com és Déjame salir y nosotros, i l'estat doncs, al darrere de la producció, com a mínim, té, té el seu segell de, de qualitat i això fa que que sigui prou interessant, no? I un element lligat a interessant és que no només és el productor sinó que es converteix una mena de figura com Rod Serling als, als 50 i 60 eh, que n'és el narrador no? mm -hmm. que apareix al principi de l'episodi i doncs, ens narra el que, el que succeirà i que quan ell desapareix doncs comença la capçalera que és exactament adaptada als nous temps, però és exactament amb la mateixa música i el mateix tipus de capçalera que havien vist als anys 50, i això pels fans de la sèrie doncs ja et crea doncs, unes sensacions eh, prou interessants per, per entrar-hi, no? Has obert diversos fronts no? podríem dir, sempre que es parla d'una sèrie o que es fa un remake d'una sèrie d'uns doncs, anys enrere sempre aquesta nostàlgia no? I, sí. i sempre hi ha aquests seguidors doncs, que la, en el seu moment la seguien i poder o són més crítics o, o, o no tant no? pot haver-hi els, els dos vessants no? uns que pel, pel record que els hi provoca s'aboquen doncs, eh, eh, directe de cap no? en aquesta nova sèrie malgrat que poder no, no acaba de ser del tot correcte i poder alguna de les coses que ha fallat més és aquesta hora de durada això en les sèries d'avui en dia és eh, complicat veure-ho sobretot en primers episodis, o en un primer episodi, potser sí, en un primer pilot, però al llarg d'una temporada, tota una temporada Sí, però hora... crec que això ja, ja també ha anat, ha anat canviant i evolucionant, no? Vull dir, les plataformes t'ofereixen la possibilitat de veure quan vós i de la manera que vós en mm. el streaming, per tant, el fet de que, de que duri més, de que duri menys, ho pot, ho pot la productora o la, o la plataforma pot acabar de, decidint, no? Mm. Una de les sèries que a l'estiu ha funcionat més bé, ha estat La caça de paper i des de que ho té Netflix eh, els episodis duren 45 minuts mm. abans, quan estava a una altra productora, duraven una hora i deu minuts no? vull dir que això es pot anar acotant, jo crec que ells possiblement van pensar que les seves idees en una hora doncs, es podrien els episodis tancats, que cadascú doncs, és diferent que el que vindrà el següent eh, amb una hora podien explicar bé i possiblement doncs, eh, avui en dia amb, la, amb el amb l'element frenètic i d'immediatesa que tenim, potser els trobem massa llargs. Mm -hmm. eh? I l'altre element no, no és més no és aquest tant de la nostàlgia com diu, sinó que eh, en el seu moment va ser tan innovadora i va marcar tant eh, el cinema i la ficció que, que aquest buit l'han anat agafant eh, a altres, altres sèries o altres altres històries, no? I, I possiblement un dels reptes que té a la segona temporada és desmarcar-se molt del que és Black Mirror, no? Perquè Black Mirror sí que ha agafat una mica a l'estela d'aquesta innovació, sí que ens parla de problemàtiques actuals, que té un sentit crític, que té un sentit, això, que ens posa en el mirall de les nostres realitats i que ens fa reflexionar i que això és el que feia una mica als anys 50 i 60 la dimensió desconeguda, no? separar-se d'això és, és, és important perquè hi ha, hi ha aquesta referència mm. inevitable sí que es nota que ho han intentat fer sí que es nota que Jordan Peele és una persona que, que els seus guions, la, les seves històries estan més marcades no tant en la tecnologia com fa Black Mirror, sinó més aviat en els conflictes socials, en els conflictes racials en veure la política d'avui dia marcada per personatges com Donald Trump i, i això fa doncs, que si va, van caminant cap a aquesta línia doncs, es pugui desmarcar i, i li puguem donar més oportunitats. Mm -hmm. Doncs eh, n'estarem atents aquesta segona temporada que des de la CBS s'està doncs, eh, preparant, s'està cuinant i en sí, fan alguns petits retocs per intentar doncs, fer-la més. Però tot això sí que volia dir que val la pena donar-li una oportunitat i, i veure-la, no? perquè és, és, és, és aquelles... És d'aquelles sèries que, quan surt el tràiler o se'n comença a parlar, les expectatives són tan altes mm -hmm. no? que després hi ha com un... Puh, no? Una es no estrempada. No de, de no, no sí, no? Però després, quan ho analitzes, dius, home, sí que ets crític perquè, clar, esperaves alguna molt innovador, molt diferent, que sigui una mica que marqui les tendències de la ciència-ficció o del cinema mm -hmm. o de les sèries televisives en, en aquest sentit. Clar, no ho acaba fent... Però això no vol dir que no sigui una sèrie que, que tingui qualitat, que els actors estiguin bé, que estigui ben marcada la producció, que, que algun episodi no t'acabi d'agradar o grinyoli, però que el següent sí que el trobis interessant, que te desperti a certes inquietuds. Per tant, tot això hi és. Mm -hmm. També valorem-ho, no? perquè a vegades passa això, les expectatives són molt altes, i de seguida que arriba una mala crítica, doncs ja aquella sèrie l'hem de l'hem d'obviar o no l'hem de mirar o és un desastre, i tampoc tampoc és això això funciona molt, avui funciona molt així no? també, segons sí, el que digui l'opinió pública, sí, estem en aquesta situació d'extrems uh... no? que, que, que, que provoca que d'aquí a aquí doncs eh, la considerin en un episodi, una obra mestra o ja mm. s'hagi de tirar la basura i no, no mirar-la mai més per a gent que, com jo, doncs ni, el, ni els anys 50 ni doncs el la, 80 ni el 2002 eh, eh, és, eh, o sigui Entra, entra bé o costa una miqueta si no, no tens no, aquesta no. referència anterior? No, no. Anterior? Entra, entra, entra bé i es pot veure bé. Possiblement el, el primer episodi és un, és un xic rebuscat i, i complexa i fa que, que, que poder no hi acabis d'entrar, però a partir del segon vas adaptant i, i bé. I no té res a veure si no es, tens la referència de la sèrie antiga, si no no has vist mai cap o si no en tens cap, cap referència. Eh? Si, si entres com una nova sèrie que vols mirar que t'expliqui coses que que es refereixi en el món de la ciència-ficció i que eh, posi sobre la taula els conflictes que vivim eh, avui dia a nivell de relacions humanes, els conflictes que vivim entre, entre poblacions, entre, entre races, com convivim, mm -hmm. eh, la sobreexplotació de, del món i que ens faci reflexionar i que ens fiqui aquest mirall davant, doncs eh, eh, és interessant. I si la gent no té referències de les sèries antigues, no hi ha cap mena de problema per entrar-hi. Per últim, has comentat Jordan Peel com la figura més rellevant no? tot i que està, podríem dir, una miqueta darrere, sí, sí, que és la sí, veu sí, del narrador tenim alguna figura així que puguem conèixer, que tinguem alguna referència Sí, sí el, el, cada episodi té un actor prou conegut que ha participat de sèries televisives o al cinema mm -hmm. hi ha algun episodi que ja a Adam Scott i Greg Kinier per tant, sí que s'ha sí treballat en, en aquest sentit eh? mm -hmm. i a Razele doncs, té un equip de guionistes prou prou conegut i, i reaixit perquè, perquè la sèrie funcioni, jo crec que eh, després de veure el pas de la primera temporada d'aquests 10 episodis i de reflexionar i que anuncin una segona temporada és que eh, crec que la, la rellençarà i, i funcionarà bé i de pas, doncs, eh, recordar que Jordan Peele està preparant un remake de de Candyman eh? mm. i que doncs, la gent que li agrada al cinema de terrors doncs, tindrà una nova oportunitat per veure una nova pel·lícula d'aquest director i si al matí doncs, us esteu afaitant davant del mirall ja sabeu que no podeu dir tres cops Candyman si no succeeixen coses <ríe> doncs amb aquesta frase i amb la dimensió és desconeguda eh? tot una miqueta relacionat doncs acomiadarem eh, ens ha faltat la sintonia eh? l'havíem de posar la sintonia de la dimensió desconeguda recuperar-la. Seria un moment ara per acabar amb el... no, no, no, no, no. no, Bueno, doncs espera't, tot... tot eh, ara li dic a Tra Rafael... Ara que la cantaríem. Ara, ara li dic a en Rafael que la posi i la convidem i empalmem amb la següent secció. Perfecte. Uh, moltes gràcies i res, ja ens trobem de dilluns en dilluns. Això, la setmana que ve més. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Narcís Mir, que marxa i marxa content perquè li han pogut posar aquesta sintonia de la dimensió desconeguda de Twilight Zone en anglès i nosaltres dèiem que passàvem a la següent secció i no és veritat com us hem dit doncs, en acabar la primera part avui doncs, ens hem quedat sense gaire més temps i per tant doncs, només hem pogut oferir aquesta secció dedicada a les sèries avui amb Narcís Mir que ens tornarà a acompanyar durant aquesta temporada i nosaltres doncs, us recordem que aquesta secció de l'Hora del Peix Fregit, com les que vindran en els, progrés, en els propers programes, doncs, la podreu trobar a la nostra pàgina web, a radiopalafrogell.cat a l'espai a la carta, doncs, allà hi trobareu un apartat de l'Hora del Peix Fregit i allà hi trobareu doncs, tota, tots els programes i també les diverses seccions que us anem oferint. Nosaltres, doncs, avui ens hem quedat sense més temps, per tant, doncs, ens retrobem novament divendres amb les informacions més destacades que han passat al llarg de la setmana a casa nostra i també a la comarca i amb un parell de seccions més si no ens allarguem més del compte. Que tingueu una molt bona setmana i ens retrobem divendres.